A digitális világ érdekes. Postmodem Már megint világvége figyelmeztetés, ezúttal az emmi szervezetek vezetői vetették fel a kihalásunk kockázatát. De vajon ki csinálta ezt a felfordulást? Aztán az Okos Templom projektről Laciatyától. Puli a magyar nyelvi modell és a várható eredmények. Szangó a robot a szülőknek segít a gyermekek megvédésében. Végül az önfejlesztő emi rendszer a Voyager. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Gábor nevében, a mikrofonnál Szilágy Járpád. Ma az Asztaltársaságban vendégünk dr. Baracsi Katalin, Internetjogás Szia, Kati! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Dr. Bódizoltán Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Justin Viktor, tudományos újságíró. Sziasztok, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt van keleti Atúr kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonságnapi Alapítója. Üdv mindenkinek, sziasztok. És ha minden igaz itt van, vagy itt lesz, Kovács Tücsi Mihály szifíró a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője itt vagy Tücsi? Hát egyelőre nincs, de majd itt lesz majd velünk, majd behívjuk a vonalba, és akkor mindjárt kezdjük is a műsort.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 Egyébként volt néhány hete egy ilyen, tehát nem csak a 2000-es éveknek az Y2K... És már megint a mesterséges intelligenciával ah, kapcsolatban, úgy, úgy. kapcsolatban. De érsz. azért itt tegyünk valamit is tehát világvége az bármikor lehet. Tehát hogy mondtad, hogy már megint van egy ilyen. Mert egy... volt is már, hát már megszűntünk. De, de már. épp az a lényege a világvégének, hogy bármikor lehet. Hm. Érted, Miért, én én például mert, ott voltam. mert most még van világ, aztán egyszer csak nem lesz, akkor van vége. Én ott voltam 2012-ben a világ végén, ott voltam 2000-ben a világ végén, számtam ti, hol voltatok? Szóval van? akkor igazi túlélőkkel kerültem, ma egy asztaltársaságban, ezt jó hallani. Igazi Survivor műsor. Na mondom a hírt, elég komoly lehet a probléma, hogyha már azok is aggódnak, akik fejlesztik a mesterséges intelligenciát. A mesterséges intelligencia általi kihalás kockázatát a világjárványok és az atomháború veszélyével kellene egyenrangúként kezelnie a politikai döntéshozóknak. Ez olvasható a Center for AI Safety vagyis AI Biztonsági Központ rendkívül rövid, nyílt levelében, amelyet eddig 350-en írtak alá. Na de kik? Ez benne a legfontosabb. Az aláírók között ott van Sam Altman, a chatgpt t működtető működtető OpenAI vezérigazgatója, Demis Hassabis, nem nem jól mondom a nevét, a Google DeepMind vezérigazgatója, és Dario Amodei, ő az anthropic tól Igen. Meg tudom erősíteni, hogy igen, van ilyen, van ilyen. Egyébként ez nem egy rendkívül rövid valami. Ehhez tartozik egy viszonylag hosszabb értekezés arról, hogy mi minden okozhatja a világ végét, vagy milyen formában tud a mesterséges intelligencia a galibákat okozni. Szépen összeszedték ezek a kutatók és technológiai vezetők, hogy milyen problémák jelentkezhetnek. Nagyon jól struktúrát van, dezinformáció benne, van manipuláció, és a többi, és a többi. És nagyon okosan azt mondták szemben az előző levéllel, amit ugyanígy aláírtak ezren, hogy álljunk le most fél évre. Ők azt mondják, hogy ne álljunk le, csak legyen, vegyük figyelembe azt, hogy ennyi minden. Ne lehet gond, és ezeket kellene rendbe tenni. Egyébként azt a, azt a levelet nagyon sokan nem írták alá, ami egy pár héttel ezelőtt jelent meg, hogy álljunk le egy fél évre. Azt, azt írt Alá Elon Musk, hogyha jól emlékszem. Igen, igen, hát neki kell is, mert ugye neki még nincsen énéjája, de ezt a múlt karon megbeszéltük. Viszont ezt mindenki aláírta, többek között azok is, a, a, akik még annak idején nagyon kampányoltak az ellen, hogy egyáltalán a mesterséges intelligenciát használjuk ilyen dolgokra. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, jó struktúra és szerintem megpróbálják egy kicsit a döntéshozóknak, politikusoknak, törvényhozóknak a, a figyelmébe ajánlani ezt az óriási problémát. Nagyobb a baj, szerintetek? Zoli Viktor? Én szerintem most igazándiból igazán megidéztük Kovács Töcssi egyébként, mert hogy egy kicsit mindenkinek kiállt fantáziálni, mindenkinek úgy állt, egy kicsit a, a, a jövendő mondó pirulája, mert hogy ez nekem ilyen Jack Ryan, meg Fehérház, elesett a Fehérház kategória. Tehát értem én, hogy mi, mi minden baj történhet, de hát ezek mindig megtörténhettek volna, aztán még eddig még se történhettek meg, vagy történtek meg. Tehát az atomháború se tört ki annyiszor, hányszor Harry kitört. Én azt gondolom, hogy igen, ott vannak ezek a valós veszély ezek tényleg veszélyek. Tehát valóban én is ezt gondolom, hogy jól megfogalmazták, és összegyűjtötték, de egy picit átmozdultak a, a, a jövendőmondás, meg a fantáziálás terepére, és szerencsére, egyébként nagyon szerencsére ezt már leállítani sem lehet, mert olyan digitalizációs hullámot indított el az AI, a Csergypity konkrétan, hogy én olyan embereket látok számítógépet használni, meg chatgpt -t, t használni, hogy e-mailezni nem tudnak. De konkrétan, tehát, hogy ez most mindenhova totta a digitalizációt, ez valami elképesztő evangelizáció eszközé vált, vagy válik éppen, ez történik. Nekem nagyon tetszik, és én nem vagyok ennyire félős. Lehet, hogy lehet, hogy én csak simán buta vagyok, de én nem félek ennyire. Én csak azt nem értem, hogy ez a részletes elemzés, ami nagyon jól van struktúrálva, és tulajdonképpen törvényszerű, hogy elterjed egy technológia, és akkor utána jönnek a kutatók, és vizsgálják, és különböző szempontokból feltárják annak a lehetőségeit, és a hátrányait, meg előnyeit. Szóval én csak azt nem értem, hogy miért most Miért most foglalkoznak ezzel ilyen részletesen és ilyen struktúráltan. Azért egyrészt annyira nem részletes, de struktúráltnak struktúrált, ebben, ebben teljesen igazad van, és ez nem igaz, hogy most kezdtek el vele foglalkozni. Ezek a kutatók, különböző fejlesztők eltérően minden időpontban, meg mélységben, de mindenki szirénázott már erről, itt vagy ott. Csak most úgy tűnik, hogy úgy döntöttek, hogy ezt most közösen teszik meg, és struktúrálják az összes félelmet, és ezt szépen összeteszik egy dokumentumba, és ezt ezzel egy picit azt is sugalják, hogy amikor kedves törvényhozó Európai Unió, USA, stb. akartok azon gondolkodni, hogy miket írjatok le, hogy lesz biztonságos az AI, mit akartok szabályozni, mint amit például a Altman, az Open AI vezetője mondott a szenátusi meghallgatás, hogy adjanak nekünk egy -e nomenklatúrát, legyen egy szervezet, ami majd megnézi, hogy melyik AI-t engedjük, mire engedjük, mit tekintünk etikusnak. Na ezeket most összefoglalták. Oké, okay, de nem akkor kellett volna, amikor elterjesztették. Hát a hétköznapi majd használatban? Erről majd később Viktorra fogunk beszélgetni, akinek az az elképzelése, hogy ez direkt volt, szerintem meg azért nem írták le, mert véletlen volt. Engem viszont érdekelne, hogy Tücsi mennyire fél ettől a helyzettől? Bennem van egy kettősség. Félek is tőle, tartok is tőle, tehát a a legnagyobb probléma, hogy tulajdonképpen az ember még soha nem szembesült egy olyan technológiával, ami egy pillanat alatt mindenki számára elérhető volt, szinte korlátlan szinten, és ezért nem lehet hasonlítani se a számítógépek megjelenéséhez, sem az autók megjelenéséhez, hiszen ott mindig volt, hogy egy, egy szűkrétegnek volt elérhető, mire széles körben elterjedt, addigra már kialakultak a köré a szabályok, a törvénykezés, a lehetőségeket hogyan lehet kontrollálni, de most gyakorlatilag egy fél év alatt szinte minden területen a képünkbe vágták a lehetőséget, és most boldog-boldog él vele. Egyelőre én abban bízom, hogy megvan ennek az újdonság ereje, és egész egyszerűen azon, hogy most mindenki ráveti magát, és aztán elmúlik ez a 15 perces világhír, és szép lassan leredukálódik, hogy jaj, most már nincs benne érdekes, hogy ezt csináljam, vagy azt csináljam, és akkor majd jön az, hogy tényleg mire tudom használni jóra, vagy éppen jönnek azok, hogy mire tudom használni, de rosszra? Nem, nem tartanám ezt egyébként, azzal együtt, hogy nem mondok ellentőcsinek, de nem tartanám ezt 15 perces hírnévnek, és azért nem, mert ez egy eszköz. Ez egy nagyon egyszerű használati, olyan kb. olyan dolog került ide az asztalra, mint a kerék. Tehát, hogy, hogy a alapvetően digitálisan illiterális, írástudatlan embereknek a kezébe került egy olyan eszköz, amivel szinte bármilyen olyan feladatot nagyon könnyedén meg tudnak oldani, amit eddig nem tudtak. És ez, ez ne elvehetetlen tőlük gyakorlatilag. Mindjárt megyünk tovább, csak engem azért érdekelne baracsikati vélemény, aki most így belecsöppent ebbe az egész témakörbe, mesterséges intelligencia kapcsán meg aztán pláne. Szóval jogászként te ezt, hogy látod ezt a témakört? Engem borzasztóan izgatő ez az egész terület meg ez az egész téma, szóval abszolút Viktorhoz tudok csatlakozni, hogy én is lelkes vagyok. És hát kiderült, hogy a gyerekek és a fiatalok is, mert hogy a ma délelőtti foglalkozásom andszal indult, hogy a snapchat napcsetem próbáltad már az AI-t, és hogy hogy lehet vele beszélni, mondták ezt, negyedikes gyerekek. Uh -huh. És egyébként Aki... próbáltad? A snapchat verziót még nem, de Cset-GPT-vel már én is beszélgettem, és meglepő módon egyébként nagyon felvilágosult mondjuk a saját témámat illetően. És ha már jogi szabályozásról van szó, akkor az EU-ban az egy nagyon érdekes dolog, hogy a korábbi merev szabályokhoz képest, amikor egy-valamit kitalálunk, és akkor úgy van akár hosszú éveken keresztül, most az ai kapcsolatban egy rugalmas szabályozáson gondolkodnak, ahol szeretnék megszólítani az embereket, és bizalmat szavazni ennek az új technológiának, plusz megtartani azt a fajta egyensúlyt, ami a technológia és az emberi jogok között van. Na majd a gyerekekre majd még visszatérünk, hogyha a műsornak a későbbi részében, hiszen ezért is jött, én a kapcsolatban fogunk beszélgetni, de most megyünk tovább. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy kicsit még jogatjuk az embereket a műsoron keresztül, Viktor? Te mindig, mindig velem riogatod az embereket, de szerintem nem félnek tőlem az emberek, kérdezétek nem, meg tőled, őket. Nem tőled, a mesterséges intelligenciát. Attól meg nagyon remélem, hogy nem félnek. Nincs mit. A... Van egy ilyen összefüggés, amit te mondtál. És én nem teljesen értek egyet ezzel. Nem értek egyet ezzel. Tudni, azt mondod, hogy az AI verset ír, festés filmet forgat, míg mi, mármint az emberek, meg bérért vagy alapbérért dolgozunk. Tehát, hogy minthogyha az emberek vinnék a, azokat a munkákat, amit a gépnek kellene csinálni, a Mesterséges intelligencia meg elveszi a szellemi munkát. Hát akkor ma másodszor is megidézem Kovács Tücsi Mihály, aki szerencsére már itt van velünk. Ugye a Galaktikának a szerkesztője, a tudományos szerkesztője, én meg a Galaktikán nőttem fel, ez bennünk a közös. És uh... szerintem azt fogod mondani, hogy én meg a Galaktika tudományos olvasója. Hát, az... És abszolút így van, abszolút, <gül> a, a, sőt a régi Galaktikák újra-meg újra olvasója vagyok, tehát ott van az összes a polcomon, szerencsére, és uh, nagyon szeretem, és ugye végig erről volt szó, könyörgöm a 80-as évek erről szólt, hogy majd jön az AI és az majd és majd nekem már így hátra kell csak dőlni festegetsz majd meg irogatsz meg verseket irogatsz meg majd olvasgatsz meg galaktikát olvasol Jó, az ját... AI meg dolgozik helyett ehhez képest mi van az AI festeget az AI verseket ír bocsi, bocsi AI de az hogy képzeled? <gül> És ebben egyébként igazad is van. De az viszont nem igaz, hogy a robotok azok most léptek be az életünkbe. Tehát a robotok fizikai munkát évtizedek óta végeznek. Különböző gyárakban, sőt Magyarországon is. A, én emlékszem, rá, a 70-es évek végén hozták be az első tosiba robot gépet, ami a postánál szétválogatta a leveleket. Ugye az oly emlékszel így, így van, így van. Az is egy robotgép volt. Igen, Na, hát igen. Már nagyon régóta veszik ezt egyértelműen. Egyértelmű, tehát öt évre szünt, ugye, hogy mindannyian emlékszünk a történelmre a fizikai munka Magyarországon. Ja nem, bocs, nem szűnt meg. De azt hiszem, azt is tévedtem. Tehát még mindig van fizikai munka. Miért is? Tehát miért nem vette Tehát a tosiban, Hol vannak a Toshiba robotok, akik helyettem söprik az utcát, meg bányásznak a bányában, meg a többi? Jó, na szóval arra az alapellenmondásra azt rámutatni, hogy mit most a gép el akar venni olyan feladatokat, amihez azért elnél, az emberi kreativitásunk kell. Ennél rosszabb a helyzet. Van egy 2023 márciusi Goldman Sachs jelentés, amelyik azt mondja, hogy az emberek által jelenleg végzett munkáknak a negyedét képes már a generatív AI elvenni. Ugye tudjuk már, állandó hallgatóink tudják, a generatív AI az így tized annyi, mint amennyi majd az általános, a generális AI lesz. Tehát képességbe, tudásba, stb. lehet, hogy század vagy ezred annyi. Tehát ez még nem az igazi dolog. Generatív, tehát generálja mondjuk a szöveget. Tehát abból, abból újra generált tartalmakat, amit mi már odaadtunk neki. Ezért megnyugtatnék minden olyan művészt, akinek saját belső grafikai világa van, és azt még nem tanítatta föl valamelyik AI-jal, vagy nem tette nagyon közzé, hogy azt nem fogja tudni ellopni. Tehát ha nem lenne pointilizmus, akkor soha az életben nem tudná generatív AI kitalálni a pointilizmust. Ha viszont már van, és beeltettük vele, akkor ő ezt már le tudja reprodukálni, le tudja máshoz. Jó, de azt honnan tudjuk, hogy mit tud a, a generatív AI-nak a háttér? Onna, Onnan, hogy még soha aboriginális, tehát erről vannak viták, de, de vadonatúj egyértelműen klasszifikálhatóan új művészeti ágat nem hozott létre. Nincs még olyan, hogy oda néz, hát ilyet még az életben sehol nem láttam, Elmosódott arcokat tud, összemosni stílusokat tud, összekeverni dolgokat tud, felnagyítani elemeket tud, tehát manipulálni tudja a nála levő tartalmat, de újat nem láttunk még tőle. Mondok még egy érdekesen, van egy Martin Ford nevű pasi, aki írt egy Robotok Uralma című könyvet, és abban ő azt prognosztizálja, hogy ez rendszer szintű lehet ez a transformáció, illetve azt mondja, hogy alapvetően három fő kategóriát azonosít, ami, amit az AI soha nem fog elvenni az ember, vagy legalábbis nagyon belátható időn belül nem tudja elvenni az embertől, a generatív AI. Az első a való, valóban kreatívnak nevezett munkák, ilyen például, az új jogi vagy üzleti stratégiák létrehozása. Tehát érdekes, ő is azt mondja, hogy buktuk a festészetet meg a költészetet, de például komolyabb stratégiát, komolyabb komplexebb feladatokat nem tud megcsinálni. Aztán a második, a kifinomult emberi, interpersonális kapcsolatokat igénylő munkák, mint amilyen mondjuk egy hospisháznak az ápolója, vagy mint amilyen egy üzleti tanácsadó, vagy egy oknyomozó újságíró. Tehát ezek ezekre... Még egyelőre nem képes, és a harmadik a legérdekesebb szerintem, ez ugyanis nehéz fizikai munka, amit soha nem fog elvenni az éjjel. Tehát nem elég, hogy nem vette még el, de nem is fogja elvenni. Ez pedig a vinyászerelés, a vízvezeték szerelés, a hegesztés, és az egyéb olyan manuális munkák, ahol mondjuk találkozol egy óriási gubancsal, amit az előtted ott járó hagyott ott maga után, és azt kell neked rendbe tenni, na, ezt leanalizálni, leaszociálni, hogy mit akart itt összekötni, mivel, azt miért úgy csinálta, esetleg lehet hangmérnöki munka is. Egyébként szerintem erről majd lehet egy komplet műsort is végigvitatkoznunk, hogy Ugye volt a múltkor, múlt hét előtt volt egy műsorunk, hogy tényleg elveszi a munkánkat az mesterséges intelligencia, de ezt lehetne még folytatni. Igaz, Artur? Abszolút lehet, és annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy a, abban az elemzésben, amit a amit a Microsoftos kollégák csináltak a GPT-4-ről, ami ugye a ChatGPT-nek a hátterében van és ugyanilyen generatív AI. Na ebben az elemzésben szerepel egy olyan példa, ugye ez egy szüretlen állapota és egy korábbi állapota a GPT-4-nek, és az a példa szerepel benne, hogy csöpög a plafonról a víz, és mit kéne csinálni. És a GPT-4 végigvezette a kutatót azon, amit Viktor az előbb mondott, hogy hát ez még, ezt még nem tudja megoldani, fizikailag nincsen teste, de majd beszélünk róla, hogy hogy lesz, de nincsen teste, tehát nyilván ki nem tudta, de az embert, a kutatót végig vezette azon, hogy, hogy hol kell megnézni, hogy hol csöpög, mi csöpög, miért csöpög, hogy kell megszüntetni, mit kell csinálni, úgy, hogy erre tulajdonképpen úgy nem tanították konkrétan, hogy nem egy szűk dolog, hanem elolvasott rengeteg dokumentumot, regény, drámát lehet, hogy Tücsinek valamelyik ö, szifiét is, amiben benne volt, hogy hogy kell egy ilyen dolgot megoldani, és ő összerakta, és végigvezette az embert egy olyan házon, amit nem ismer. Jó, mondjuk itt hat tegyem hozzá, Artur, mert én pontosan tudom rólad, hogy te egy ilyen ezermester típusú ember vagy, tehát nem nem szomorodsz el attól, hogyha mondjuk otthon a mosogatógép elromlik, nekiállsz és megjavítod. Nem is szokott sikerülni, de, de, <gül> de folytasz azért. De. Na, de azt akarom mondani, hogy ha hogyha Katinak elkezdi magyarázni a gép, hogy hogy szüntesse meg azt a csöpögést a falról, akkor lehet, hogy ott megáll egy ponton is inkább azt mondja, hogy inkább kihívok egy szerelőt, nem? Hát akkor attól tartok, fiúk, ezt most benéztétek. <gül> Te mert, is? Hogy, ö, hogy én is attól tartok. Tehát, hogy például mondjuk ilyen tévébeállítás, friss hangolás, újrahangolás, vagy új kutyunél kitalálni, hogy mi hogy működik, leírás nélkül, gond nélkül. Na, még egy technokratanő a csapatba. Viktor? Ó, én egy összes gratulálok Katynak, és tök jó. <gül> Másodszor meg, igen, de idealizált világot vesztek alapul, ahol a cső ott fut, ahol kell neki, ahol ott van, ahol te, mivel nincs mi mivel o... nem ott fut, jó, mivel, de azért... hogyha ki, kibontod, és a, ahol lenni kéne egy csőnek, ott van 14 cső, és össze akkor a Igen, igen, ahol? igen. Meg azért értitek, hogy mire akartam ezzel célozni, Most Katival akkor nem jött be ez a tip. de azért általában a felhasználók többsége ilyen, hogy inkább rábízza a szakemberre. Hát nem fog, éppen minap hát akkor kollega, kezdve... akinek készítettem egy leírást, hogy hogy fogja beállítani a számítógépet telefoninterjú felvételére. Hát akkor innentől kezdve, ment a leíráson? Hát... Nem ment végig rajta a leíráson, hát... hanem be kellett neki mondanom telefonba, hogy hogy csinálja meg. Hát innentől kezdve rábízza a mesterséges intelligenciára. Bocsánat, van itt egy nagyon fontos dolog, amit mindenképp szeretnék elmondani. Készült még egy elemzés, a Revelió csinálta egy humán erőforrás elemző cég, és azzal fenyeget, hogy a mesterséges intelligencia által elvett munkák jellemzően női munkák lesznek. Tehát a nők által betöltött munkakörök messze túlsúlyban vannak, és ez arra világít rá, arra a, a biasnek mondja ezt az angol, ez talán egy ilyen társadalmi elfogultságot jelenthet, hogy a nőket olyan munkakörökben foglalkoztatjuk főkép, amik helyettesíthetőek, helyettesíthető szerepkörök, administratív asszisztencia, titkárnők, számlázás ugye bérszámfejtés, stb. Tehát ez, ez, ez rámutat, nagyon érdekesen rámutat egy ilyen abszolút feminista gondolatra, amit én most itt aláhúznék. Hát érik a helyzet, hogy folytatjuk a múltkori műsorunkat. Ez ügyben, hogy elveszi az AI, a mesterséges intelligencia a munkánkat. Ennek ellenére sokan manapság is már digitális mennyországnak élik meg a korunkat. És hát szerkesztőnk Rész Betyár Gábor azzal keresett meg, hogy Tegyük fel a kérdést a műsorban, hogy eljött-e az elektromos szerzetesek kora, vagy az egyházak a digitális térben hogyan nyilvánulnak meg, meg ma, 2023-ban. És erre azzal válaszolt, hogy készített egy interjút. Az következik most. A digitális világ érdekes. Postmodem. Ami egyre biztosabbnak tűnik, vagy? Egyre kevésbé tűnik Science Fictionnek talán ez a helyes kifejezés. Az az, hogy lehet, hogy eljött az elektromos szerzetesek kora. egy picit utánaját a és és megpróbáltuk képezni, hogy vajon a vallások hogyan küzdenek meg a modern kor vívmányaival, és valami egészen csodálatos esetre bukkantunk a Szegedel és a Telex.hu közös cikében, egy szegedi atyára, akit úgy jinnak a László és a Szegedi Szent József Jezsuita templom igazgatója, és aki itt van benünk a vonalban, és ő fog majd minket bevezetni a digitális ha hogyha lehet ezt így mondani. Ő maga kérte az előzetes beszélgetésben, hogy nyugodtan szólítsuk Laci és nyugodtan tegezígyünk, tehát servus Laci és dicsértessék. Mindökké emben, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A katolikusoknál például amúgy még védőszentje is van az internetnek, Szevillai Szent Izidornak hívják, ettől függetlenül az egyház maga, mégis mintha vonakodna ugye az új technikák használatától, nem igazán hallunk róla beszélni Pápát például. Igazából egyáltalán nem olyan elmaradott a helyzet, mint ahogy kívülről vagy legtöbben gondoljuk. Persze fejlődhetne még a digitális térnek a jobb kihasználásában az egyház, de egyébként pont a napokban jött ki, egy vatikáni dokumentum a közösségi média használatáról és annak a előnyeiről és hátrányairól. Ez egy pároldalas dokumentum, és meglepően jól látja és meglepően összetett képet mutat. Tehát nem egy ilyen elitérő nyilatkozat, de nem is egy végtelen újongó, hanem bemutatja, hogy hogy lehet ez a világ egyszerre a segítségünkre, az igazi emberi találkozások segítségére, nem pótolva a találkozósokat, hanem azokat segítve és hogy milyen veszélyei lehetnek. És hogy igazából az egyház különféle formában, én főként a katolikus egyházról beszélek, annak vagyok tagja, már nagyon régóta, nagyon sokféle technikai vívmányban most is benne van. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy a hivatalis struktúra az, amelyik, kevésbé él ezekkel a lehetőségekkel, és természetesen hát egy 2000 éves rendszer lassan mozdul, és ezért óvatosan néz egy -két újítást. De mivel az egyház az messze több, mint a papok meg a szervezet, hanem bele tartozik minden hívő is, ők nekik hát a legtermészetesebb, hogy nap mint nap használjuk az internetet, a kütyüket, a chat GPT-t, mindenfélét. És hogy ez nem az, hogy nincs tiltás alatt, hanem ez a legtermészetesebb dolog, hogy ebbe a világba élünk, és a világvítmányait használjuk. Mint a legtöbb egyház, így a katolikus is azért küzdeni látszik a hívek megtartásával, de még inkább talán az újabb tobozzásával, a technika pont egy megoldás erre, mert az is lehet, hogy a templomban járó hívek számát már is meghaladja az interneten keresztül elérhető hívek száma, ez valószínűleg egy igaz állítás. Igen, de az egyháznak nem az a célja, hogy minél több embert tobozzunk, és darabszámra minél több ember legyen a templomba vagy a kutyú előtt, hanem talán az a célja, hogy amit mi hiszünk Istenről és az ő jóságáról, és vele való kapcsolatról, ami pont egyébként pont nem digitális kapcsolat, hanem valami igazán igazi, abba segíteni másokat és azt megmutatni. És arra a legfontosabb, ami szükséges, igazából jelenleg, és ezt Ferenc Pápa is kiemelte, a hitelesség. Az, hogy bevalljuk azt, hogy emberek vagyunk, tökéletlen emberek vagyunk, de tudunk szeretni és próbálkozunk. És aztán ehhez ennek a hírnek az eljuttatása, hogy mi hiszünk az Istenbe, megtapasztaltunk belőle valamit, és bár bűnösök vagyunk, de próbálkozunk jobb lenni és segíteni másoknak, ennek a hírnek az elviteléhez nagyon jó a technika, és nagyon sok mindenben segít. Most már egy templomot sem feltétlenül kell valami módi dolognak elképzelni, hanem egy olyan helynek, ahol most elnézést a ahol van wifi például. És ugye a Szegedi Szent József Jézsuita templom is a cikk alapján szinte csak úgy hemszeg a legújabb digitális technikáktól mesélnél ezekről? Okos templom projekt néven fut, hogy olyan értelemben nem okos szerzetes, a szerzetes megmarad valódi embernek, de hogy a valódi találkozásokat segítsük ehhez, nagyon sok technika lehet. Nálunk a fények egy része, az már föl van okosítva, és ez is egyébként több templomba is megtalálható, hogy ne szegény sekrestésnek ne kelljen kitalálni, hogy melyik fényt hogy kapcsolja, hogy lássunk is, és hogy valahogy felemelje a lelket, mit világítunk ki a templomba, hanem ennek is vannak már mintája és automatikája. Ami már jobban halad az okosság felé, az az, hogy a templomunk és a hozzátartozó termeknek a hűtés-fűtésének egyre több része az automatizálva van már. Az egyik irány, hogy egyszerűen Google naptárba, ha beírjuk, hogy melyik csoport jön, kik jönnek imádkozni, beszélgetni, találkozni, akkor előtte egy fél órával, órával már automatikusan bekapcsoljon a fűtés, hogy amikor megérkeznek, akkor már jó idő legyen hiszen emberből vagyunk, és hiába nagyon elkötelezettek az imádság felé, hát ha összefagyunk, akkor az, az nehéz ügy. Ennek fejlesztése, hogy a padfűtést is szeretnénk majd úgy, hogy mivel vannak biztonsági kameráink, mert egész nap nyitva van a templom, és minden nap reggel estig be lehet jönni, akkor már a biztonsági kamerákra ráküldve egy kis szoftvert, még egyáltalán nem mondanám rendes tanuló algoritmusnak sem, de azért, ami megismeri, hogy bizonyos területeken vannak emberek, akkor a napközben betérjük alá is alá tudjunk fűteni, egy kicsit be tudjuk kapcsolni a padot, vagy föl tudjunk kapcsolni egy-két fényt, és akkor így egyszerre spórolunk is, mert hát drága természetesen nekünk is minden. Másrészt környezetvédők is vagyunk, hiszen feleslegesen ne folyassunk se vizet, se gász, se semmit, és közben meg mégiscsak megmarad az, hogyha oda betérünk a templomba, akkor nem egy hideg, sötét idegen, hanem egy meleg, fényes, barátságos helyre jussunk. Az előfűtött otthon tökéletes templomé megfelelője, és hát ráadásul, hogy mikor térjen be a hívő, nyugodtan megnézheti a miserendben. Természetesen a miserend is már rég fön van a honlapunkon is, meg már Google naptárban is és egyébként hát egy másik ágon foglalkozom a Magyarországi Összes Katolikus Templom Mise Rengéhez való alkalmazással és onlappal is, ami mindig megmondja, hogy hol van a legközelebbi mise hozzád. Igazából minden olyan templomot próbálunk gyűjteni, ahol rendszeresen van magyar nyelvű szent mise. És persze a digitális fejlődésnek az is része, hogy... Templomunk leginkább abból él, amit a hívek, az idejárók, akik bejönnek, bedobnak a persajbe, és most már természetes, hogy digitális persely van, és már sok helyen van az országban, hiszen ki az, aki ma készpénzzel jár, van, kártyával is jöhet. Ez nem egy kötelező hozzájárulás, nem is megyünk közben, liturg, körbe, liturgia közben pénz szedve, hanem ott van hátul a sarokba, és aki akar ezzel támogatat, mi meg a holnapunkra mindig kírjuk, hogy az elmúlt hónapban mennyi volt a gázszámla, mennyi volt a támogatás, és itt így tényleg nagyon nagy részben, a 2022-es adatokban 85%-ban közvetlenül az erre járó hírek adományaiból működünk és, és abból élünk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Elek Lászlóval, a Szegedi Szent József templom igazgatójával beszélgetett az előbb Rész Betyák Gábor műsorunk szerkesztője, és ezt a témát folytatni fogjuk majd jövendő műsorainkban, hiszen sokkal többet mondott Elek László, mint amit most elhangzott, de azért ez is elég érdekes volt, ez az Okos Templom projekt, nem? Tehát az, hogy ebben, egy, ebben a igazi Hát klasszikus térbe is beférkőzik a digitális technika, a miserend, de a fűtés is, a világításnak a vezérlése, minden. Minden ott van. Én olyan szobrokat láttam, és bizonyos vallások már elkezdték terjeszteni ezeket, ahol maga a szobor már rendelkezik mondjuk egy mesterséges intelligenciával, és beszél a hívekhez, tehát mondjuk miközben imádkoznak hozzá, aközben mondjuk elmondja, amire kíváncsiak, vagy akár még lehet, hogy beszélgetni is tudnak vele. Na én erre kíváncsi, de az okos templomnak nem arra részére, hogy most hűt-fűt, meg ilyesmi, hanem hogy mondjuk mikor vesz részt maga a, a, a, a vallási, rendszerben, vagy hogy maga, maga a rendszer mikor vesz részt mondjuk az igehirdetésben, vagy a tanácsadásban, vagy ilyesmi. Fogadjunk, hogy ez Tájföldön volt. A nem, nem, nem, nem? Ez, de, de abban igazad van, hogy Ázsiában is használják, de én láttam valami, valamelyik keresztény felekezetnél is használni ilyet. Hát, mondjuk egy Szent misén az olvasmány és a Szent lecke, a felolvasását minden további nélkül végre tudja hajtani. A, a mesterséges intelligencia. intelligencia. Nyilván az evangéliumot nem, hát azért mégis paphoz van kötve, de hát szóval a lehetőségek óriási. A, én William Gibsonon is nőttem fel, mindenre, mindenre ezt mondom, hogy azon nőttem fel, ez a... Ez az ilyen story indító klisém. Szóval William gibson is... hogy felnőttél -e már egy. Nem, nem, egyébként megfejtetted, nem. De, de, de szóval nagyon szeretem William Gibson-t, és nála, nála például az Idorúban, meg a Burning Chrome-ban ezek a, ezek a virtuális a misék, meg ezek a tehát M grel egy ilyen hologram Elvis celebre áll, nem tudom, tehát ezek, ezek azért ott voltak. Azt várom, mikor lehet majd ezt... Mert nem akarom bedugni a fülem mögé, az nagyon, az nagyon, az nagyon 20-es évek, bocsánat, hanem, hanem szeretném, hogyha ez valahogy így bekerülne. Csak így bekerülne. Mondjuk egy sisakot hajlandó vagyok fölvenni, hogy egy szemüveget. Tücsi? Azt azért el tudjátok képzelni, hogy beméz, bemegy a templom, hogy jó ja, Istenem, Szent Antal segíts nekem, és megszólal a szobor. Az azért, hogy elindulva. Tehát a ez, felkészületlen ezul, és akkor még hát menjük tovább a lehetőséget. Biztos. Vegyük tovább azt a lehetőséget, hogy most ugye már egyre gyakorabb téma az, hogy mi van az, hogyha elszabadul az mesterséges intelligencia. Képzeljétek el, hogy a templomi mesterséges intelligencia szabadul el, és elkezdi a híveknek önállóan a saját kultfejéből értelmezni a Bibliát. Abból azért lennének egy néhány érdekes perc. De azért nem tartunk itt, és ez az Okos Templom projekt sem erről szól, Úgyhogy akit érdekel, hogy miről szól az Okostámpan projekt, majd figyelje a műsorainkat, mert a következő hetekben lesznek további részletek. De most váltsunk témát, maradjunk Magyarországon, mert Magyarországon is készült egy mesterséges intelligencia, ami igazi nyelvi modell, tehát nem is klasszikus mesterséges intelligencia, nyelvi modell, ugye, jól mondom Zoli, ez a puli nevű rendszer. Hát nyelvi modell, nyilván minden generatív mesterséges intelligencia mögött van, meg neurális háló is. És azért nagyon jelentős ez a magyar fejlesztés, mert ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a magyar nyelv a, a, fölzárkózik a legjobban feldolgozott nyelvek közé. Tehát technológiai szempontból legjobban feldolgozott nyelvek közé tartozunk. Ezzel most nyelv. azt mondod, hogy nincs ez a lesajnálás, mint húsz éve, hogy áh, majd a magyar nyelv majd valamikor egyszer soha napján jön majd, amikor tudunk diktálni a gépnek. Nyilván a digitalizáció terén van még hová fejlődnünk bőven, de a feldolgozottsága a nyelvünknek az egészen kiváló, és ennek egy nagyon érdekes és nagyon fontos példája, hogy az 5. Loránd Kutatási Hálózatnyelv tudományi kutatóközpontjában van ugye a Commodore nevű számítógép, és a commodore a, az egyik fajta társa, a Puli. Falkatársa. Falkatársa, fajtatársa, igen, lehet így De is. Erről mondani. a szuperszámítógépről mi beszámoltunk. Így mission, van, ugye? így van. Prósziki Prósziki professzor, igen, a, uh -huh. a kutatóközpont vezetője. Már egy-két éve? Így igen. Van, beszámolt így van. Most tudjuk Ferenc. meg, hogy mire fogják használni. Például kifejlesztették a, a, a igazán a magyar nyelvre jól működő GPT rendszert, és ezt nevezték el Pulinak. Miért érdekes ez? A GPT-t itt most kis betűvel, vagy nagy betűvel mondod, tehát, hogy ez GPT-alapú, vagy pedig csak használod a szót, hogy nem, nem, értsük, nem. hogy miről van szó. Nem, ilyen alapú rendszer. Uh -huh. Generative Pre-trained Transformer, ugye, tehát a generatív, előre betanított, transformáláson alapuló, átfordításon alapuló nyelvi rendszerek ezek a GPT-t. Ez nem tulajdonnév, ez uh -huh. egy technológiának az elnevezése. ez Zoli, akkor hadd szúrjam be a kérdést. Hát itt Igen. arról is volt szó a műsorban, hogy a ChatGPT nagyon szépen tud magyarul. Akkor mi szükség van magyar GPT rendszert létrehozni? Az a szükség, azért szükséges, mert minden generatív, mesterséges intelligencia annál jobb minőségű szövegeket tud létrehozni, minél nagyobb a háttéradatbázisuk és minél jobb nyelvi modellekkel rendelkeznek és minél tisztább, tehát minél jobb minőségű uh -huh. a nyelvi háttér, a, az adatbázis háttér. Nézzük meg a számokat. A a, az OpenAI-nak a chatgpt GPT-e 120-130 millió szövegszóból áll, magyar szövegszóból álló a a hát egy óriási szám. Viszont mi magyarok e, a puliban e, 42 milliárd szövegszó, magyar szövegszóból álló a Tehát hát több adatbázis, nagyság rendi a különbség. Több nagyság, tehát 35-40 szeres uh -huh. e, a, a, a mi javunkra. Uh -huh. Másrészt pedig... És ettől jobb minőségű válaszokat ad? Minél, minél több a háttéradatbázis, minél nagyobb az adatmennyiség, annál ö, ö, ügyesebben és annál kreatívabban tud szövegeket létrehozni a mesterséges intelligencia rendszer. És amit még mindenképpen említeni tudni, szeretnék, hogy a puli háttéradatban az is nem csak nagyságrendileg sokkal nagyobb, mint a CsGPT, hanem minőségileg is sokkal jobb, mert pontosan tudjuk, hogy milyen szövegek vannak a háttérben, és ezeket lehet kontrollálni, minősíteni, javítani, még hát a chat GPT-nél nem nagyon tudjuk, hogy mi van a háttérben. Ez ugyanaz a probléma, mint amit már régen megbeszéltünk, a Wikipédia, meg a szerkesztett szótára közti különbség, ugye? Tehát egy ellenőrzött adatbázis, meg a sok mindenki által beletöltött sokféle szöveg. Árnyalatnyilag azért egy picit más, nagy, na, nagyjából erről, van, erről szó, van szó, viszont a Wikipédia is már nagyon pontos, mert rengetegen használják, és rengetegen ö, ö, szerkesztik is. De valami hasonlóról van szó. Kati? Én nagyon örülök egyébként, hogy ennyi magyar szó és hogy ennyire érthető és kreatív ai van. Csak a másik oldalról a diákok és a hallgatók rá fognak szabadulni pulira és egyre több ilyen dolgozat lesz. Erre az a válasza a nyelvtudományi kutatóközpontnak, hogy ezt a rendszert kifejezetten arra szerkeztették és tervezték meg, hogy jól tudjanak magyar nyelvű szövegeket összefoglalni, objektív módon tudják minősíteni, tehát például sajtóösszefoglalókra nagyon jól használható, jól tudjanak reagálni a kérdésekre, és jó megfelelő válaszokat tudjanak adni, és egyszerű szövegalkotási műveleteket létre tudjanak hozni, végre tudjanak hajtani, de a professzor kifejezetten mondta, hogy, hogy nem alkalmas ez a rendszer, igazán kreatív, jó minőségű, eh, hogy mondjam, kreatív, tehát, tehát eh, akár művészi szövegeknek a, a, vagy magas szintű tudományos szövegeknek a létrehozása. Nem erre van. Egyáltalán a hétköznapi halandó használhatja a puli szolgáltatást? Hát Mihály a nyelvtudományi intézeten keresztül ez elérhetővé válik, hogy a kutatóközponton keresztül, akkor nyilván biztos. Mert hogy végül is ez is egy felhasználási mód, hogy csak az akadémiai szféra a kutatók használhatják. Nem, Artur? Abszolút, és azt szeretném mondani, hogy ha itt ez érdekel, akkor pont pár nap múlva a Business Fest nevű rendezvényen lesz az itb nek az AI-tentik programja, és ott a Puli kitalálója, szerkesztője is, Prótoprószik Gábor is ott lesz, és fog válaszolni ezekre a kérdésekre. Pont ezt fogjuk feszegetni egy kerekasztal beszélgetésben. Úgyhogy ha valaki erre kíváncsi, oda jöhet és megkérdezhet. De egyszer itt a műsorban is ki kéne próbálni ezt a Pulit, nem? Mert a chatgpt GPT-t is használtuk már mindenféle ötletes dolgra, ki. Szövegeket azt mondják, nagyon szőrös és ugat. Nem biztos, hogy érdemes így műsorban. Ja, hogy ja, ja, ja, erre gondoltál már? Ja, értem. Mert... Legalább négy óra, meg most én azt A digitális világ érdekes. Postmodern. Ha jól emlékszem, kettő évvel ezelőtt mutatkozott be Sangó robot, ami egy kitalált figura, ugye? Baracsi Katalin internetjogász. Szangó robot, mint egy rajzfilm figura, úgy jelenik meg. Pontosan Szangó egy japán kabale figura, akit a Nemzetközi Távközlési Egyesület talált ki, pont azért, hogy az 5-12 évesek számára közelebb hozza a digitális világot. Méghozzá úgy, hogy közben tanítsa őket a gyerekjogokra is, meg átbeszélje velük, mesék segítségével és játékos feladatokon keresztül, hogy mi az, amire jó, hogyha figyelnek az online térben. És azért beszélsz te róla, mert egyfajta követévé váltál Szangónak Magyarországon, tehát Szangó a magyar gyerekekkel is kommunikál, tehát neki velük is van dolguk, hiszen a magyar gyerekeknek is meg kell ismerniük ezt az új világot, de hát hiszen meg is ismerik ők maguktól. Féltenik el őket? Én a féltés mellett inkább azt mondanám, hogy az a fajta bátorság és lazasága, ahogy ma egy gyerek és fiatal jelen van az online térben, az néha kockázatokat is rejt magában. És az, hogy egyébként a technológiát sokkal jobban kezelik, mint mondjuk mi, az nem jelenti, hogy ezeket a játszmákat és azokat az átveréseket, rossz élményeket, amiket mondjuk akár egy felnőtt vagy egy idősebb kortársuk idézelő velük szemben, hogy azzal szemben tudják, hogy mit és hogyan kell tenni. Na ezt kell fölismerni egyébként, gondolom a szülőknek elsősorban, hogy hiába jól kezeli a technikát a gyerek, attól még a technikai rendszer túloldalán levő másik embert még nem biztos, hogy jól tudja kezelni. Az a nem csak az embert, Kiskorú. hanem egyáltalán azt, hogy a digitalizációban a szocializáció maga hogyan jelenik meg, hogyan kommunikálunk az embertársainkkal, mit mondhatok, mit nem mondhatok. Rengeteg felnőttől hallom még mindig azt vissza, hogy jaj, de hát az online térben bármit leírhatok következmények nélkül, megmondhatom azt, amit egyébként szemtől szembe soha nem mondanék meg a másiknak. És amikor szembesítem akár a felnőtt hallgatásságomat azzal is, hogy ezzel becsületsértést, drágalmazást követel, akkor van a döbbent de hogy... Arról nem is beszél, vagy az internet nem felejt? Ez a másik része, hogy ugye ott van, és biztos vagyok benne, hogy ebben is már nagyon ügyesek, hogy visszakeressék, amivel a másik embert megalázó helyzetbe hozhatom, tárgyalva. tehetem. Úgyhogy mindenképp fontos lenne a felnőttek részéről egy jó kommunikációs, mint a konfliktus kezelés, és nyilvánvalóan nem várható el senkitől az, hogy az elejétől a végéig tudja az összes trendi játéknak a nevét, meg hogy milyen apot kell letölteni. De hogyha mondjuk van egy tíz éves gyereke, akkor legalább Próla róla tudja, hogy kik a barátai, milyen felületeket használ, és ott hogyan mozog. Szangónak ebben mi a szerepe? Szangó ismeri ezeket a játékokat? Igen, nagyon teljékozott, és pont az első mesében a számítógépes játékok, meg a játékhoz való jog, mint közös élmény jelenik meg. Szeretem ezeket a történeteket, és az idei ö, évtől óvodásokkal is kipróbáltam már ezt a dolgot. Úgyhogy a mese kínál egy lehetőséget, hogy például az együttjátszás az jár-e mindenkinek, a játékidő jár-e mindenkinek. És közben mit tudhatok meg? Azt, hogy milyen játékokkal játszanak, mennyit játszanak, felügyelnek, a szülők ott vannak-e mellettük, beülnek-e hozzájuk játszani, találkoznak-e olyan rizikós helyzetekkel, hogy mondjuk egy játékban valaki kérdezget tőlük, és ma már az óvodások számára is elérhető olyan játék, ahol az olvasás nélkül egyszerű ikonokkal, például akár tud magáról játék közben egy selfit készíteni, és a következő kattintással egy ismeretlen posta fiókban landol a róla készült fel. Vétel. Kicsit fókuszáljunk még magára a szangóra, az ő személyiségére, a robot személyiségére. Ő hogyan segít, tehát mi, miképpen jelenik meg ez a kommunikáció a gyerek és a robot között? Szangónak a mesehősök a barátai, ugyanolyan gyerekek, akik a világ bármely pontján élhetnek és használják az internetet. Amikor ezek a meséstörténetek megjelennek, akkor Szangó egy feladat elé állítja a való világban élő hallgató gyerekeket, és megkérdezi tőlük, hogy ők mit csinálnának hasonló helyzetben. Úgyhogy itt van az első kapcsolódási pont, és amikor megszületik a válasz... De akkor ezt úgy képzeljük el, mint egy iskolai órán, hogy egy térben ülnek... Egy ülnek. Én azzal spékeltem meg a dolgot, hogy Szangó nekem létezik plüss figurában is. Aha. Egy nagyon kedves barátnőm kislánya horgolt változatban elkészítette. És mivel Horgolt robot, ezt remélem érzitek milyen. Én egy picit, picit abszurdnak tűnik, de nagy kedvenc Jó És hát természetesen, mivel ő egy robot, és nem csak így simplán robot, a szuperhősége a ninja erejében rejlik, ezért létezik robot változatban is az Ártek Japán robotkockák révén, meg is jelenik fizikailag is, és a gyerekek kipróbálhatják, gondoskodhatnak róla. Miközben egyébként tanulnak arról, hogy akkor mit csinálok, hogy vagyok jelen az online térben. És én igyekeztem egy csomó olyan dolgot, is beépíteni például, mint memóriakártya, táblajáték, ami az óvodás kisiskolás korosztálynak nagyon vonzó lehet ahhoz kapcsolódóan, hogy szangó figurája megmaradjon az ő fejükben. És minden mese végén is megjelenik szangó. Egy plusz jó tanácsot mond. Például a játék esetében azt, hogy mennyire fontos, hogy minden gyereket megillet a játékhoz való jog. Nyilván ezek az üzenetek nem csak a gyerekeknek szólnak, hanem a mögöttük lévő felnőtteknek is. Hogy figyelj oda, tered, Mutas neki jó példát ezzel kapcsolatban. Jó, tehát ezekkel az aktivitásokkal, aktív állapotban hozod a gyerekeket, és így jobban odafigyelnek arra a tudásanyagra, hogy mire kell figyelniük a digitális világban, hogyan vigyázzanak magukra. Van-e már valamilyen visszajelzés a számodra, hogy mennyire eredményes ez a fajta oktatás a gyerekek számára? Tehát akik már mondjuk kommunikáltak szangóval, ők tudatosabban interneteznek -e például? Én azt gondolom, hogy ezt jövő őszre még biztosabban fogom megmondani, de mivel hat meséből áll ez a foglalkozás, így hat alkalommal találkozom az óvodásaimmal, és a jó hír az, hogy amikor vannak visszakérdezések, visszacsatalások, hogy mi történt legutóbb a találkozásunk során, vagy emlékeztek-e, hogy miről szólt a mese, teljes mértékben megvan. Első alkalommal bemutatkozik szangó, és legközelebb már kérik, hogy a figurát vigyem, jó, hogy ma mi fog történni, kislány vagy kisfiú barátját ismerjük meg, és hogy úgy fogok dönteni, ahogy egyébként a figura is szeretné és felismerik, ami szerintem az ő életkoruknak megfelelően egy nagyon pontos visszajelzés és azt, hogy a mesék nem csak arról szólnak, hogy akkor dönteni kell egy adott helyzetben, hanem elkezdenek inközléseket mondani és a saját tapasztalataikat megélésiket mondani. Viktor? De a mai hír, hogy a tarolja a netet éppen lefelé a spongyabobra épített ilyen AI Cselt, ami azt jelenti, hogy két AI beszélget egymással, ezek megszemélyesítik, Sponja-bobot és um, Csúnya-csápp, tunya csápp, csúnya csápp, nem is tudom, nem az én gyerekkorom, de vigyétek innen, de hogy, de hogy ezt történik, és imádják, és, és um, ó, tehát ez live streamingben megy, és órákon keresztül, pont úgy, ahogy a mesébe kell. Tehát erre alkalmas az AI teljesen. És éppen ezért vigyázni is kell, hogy Abszolút. kiszerzi meg Abszolút. először ezt a szerepet, hogy mondjuk szangorobot nevében a, kommunikáljon a, a, a gyerekekhez. TikTok influencerek, mondom neked. Húha, igen. Na, külföldről van valamilyen összkép, vagy tapasztalat már, hogy milyen eredményessége működik? Egyre, egyre többen használják, és hogy az ENSZ hivatalos nyelvei mellett úgy, mint mi magyarok is elkezdtük a saját nyelvünkre szabni és megismertetni szangót. Főleg én iskolai foglalkozásokról tudok, mert hogy szangó nem csak az egészen kicsikhez, hanem már az írni-olvasni tudókhoz is szól, és hogy ott a feladott lapok mondjuk egy digitális téma héthez, egy cyberbullying naphoz, vagy bármilyen iskolai tematikus héthez nagyon jó visszajelzésekkel vannak. A következő projekt az, hát Viktor azt mondja, hogy AI-ként, de hogy videós formában már létezik szangó, úgyhogy nagyon. Várom, hogy magyarul is megszólaljon a figura. Ha most egy szülő vagy egy pedagógus hallgatja ezt a beszélgetést és szeretne csatlakozni, szeretné elhívni szangót mondjuk egy ilyen foglalkozásra, hogy teheti meg? Javaslom, hogy látogasson el a közösségi oldalamra, ez a dr. Baracsi Katalin, az internetjogász, ahol szangú az összes munkafizettel és mindenféle képi anyaggal letölthető saját használatra is, hiszen az a célom, hogy a figura minél többekhez hozzá kerüljön. Én egy közvetítő vagyok, amikor óvodai iskolai közegben vagyok, de az, hogy otthon is beszéljünk a digitalizációról, az elkerülhetetlen, és ezek az anyagok pedig ingyenesen hozzáférhetőek. A Voyager az első olyan tartó tanulási ügynök, amely GPT-4 alapon tisztán csak kontextust használva, nagyrészt önállóan játszik Minecraftot. A Voyager folyamatosan fejleszti magát azáltal, hogy kódot ír, fidomít, átad, és lekérdez egy készségtárból. Épít, fejlődik, alkot, dolgozik, új eszközöket készít a játékban önállóan. Hát itt most egy szintet léptünk szangórobothoz képest, mert ez most a mesterséges intelligenciának az élvonala. Ugye, keleti Artur? Igen, igen, hát hiánypótló alkalmazás szerintem az, hogy a minecraft at ami egy ismert, nagyon ismert ilyen pixeles játék, amiben gyakorlatilag egy egész életet le lehet szinte élni, bányászkodni kell, meg nyersanyagokat összeszedni, meg enni, meg vadászni, meg zombit írtani, ami ugye része mindannyiunk életének. Úgyhogy <gül> szerintem megszokhattuk már ezeket a dolgokat. Igen, ez egy ilyen játék, és hát azért mondtam kicsit így ironikusan, hogy hiánypótló, mert elsőre úgy tűnik, hogy ez nem túlságosan hasznos dolog mondjuk mesterséges intelligenciát ilyenekre tanítgatni, hogy ezzel játszon. De hát nagyon úgy tűnik, hogy miután emögött az egész automatizálás mögött GPT4 van, ugye, amikről sokat beszéltünk, most ez is egy ilyen generatív mesterséges intelligenci, egy nyelvi modell, ezért állati meglepő, hogy egy nyelvi modell, amit aztán tényleg nem tanítottak meg erre a sok dologra, amit a játékban kell csinálni, mégis automatikusan tudja játszani a játékot. Várj, én itt nagyon gyorsan elhadartam, de szerintem ez egy fontos pont, hogy kódot ír. Uh -huh. a mesterséges intelligencia. Tehát beleavatkozik a Minecraftba, vagy más kódról van itt szó? Nem, egy nagyon ügyes megoldást találtak ki a, ennek a tanulmánynak a készítői, akik egyébként ráadásul a vezető fejlesztő laborokból jöttek, az Nvidia-tól, Caltech, Stanford Egyetem és mások összeálltak egy ilyen kutatás keretében. Ugyanis a, a jelenleg a GPT az még de tudjuk, hogy lát, tehát úgynevezett multimodális rendszer, tehát adnánk neki egy képet, akkor fölfogja, hogy mi van a képen, de mégis jelenleg ezt még nem adták oda a széles közönségnek, tehát ha mutatsz neki egy játékot, egy képet a Minecraft-ből, vagy egy videót, akkor nem tudja megmondani, hogy éppen mit lát. Viszont a Minecraft-hez, ez a játékhoz van egy úgynevezett felület egy API, amin keresztül ő kiadja ezeket az információkat. Tehát meg tudja mondani egy ilyen nyelvi modellnek, mint egy ilyen szöveges kalandjátékban, mint a régi lapozgatós fizetekben, hogy te most egy szobában vagy, van itt egy disznó, mellette van egy nem tudom, mi zombi, meg a földön van egy valami, mit csinálsz? És ezt viszont már tudja értelmezni a, a nyelvi modell úgy, hogy nagyon sok kódot, és itt jön be a kódolás, amit az előbb kérdeztél, nagyon sok kódot adtak neki oda, hogy ha például, nem tudom mi, disznót kell etetni, akkor ezt a kódot hívd meg, ha azt kell csinálni, akkor azt a kódot hívnak, és ezt utána lemozogja a minecraft vizuálisan és a karakter. Tehát gyakorlatilag a saját magát fejleszti, írja a kódokat, eltárolja, amit már egyszer kitalált, és rájött, hogy hogy kell bányászni, vadász. Stb. azokat beépíti a saját fejlődésébe, és ezáltal ezért van ez az élethosszig tartó tanulás benne. Tulajdonképpen egy teljes életet le tud élni. A mesterséges intelligencia ebben a, ebben a rendszerben fejlődik, új eszközöket csinál, nyersanyagokat bányász, épületeket épít, tehát egy teljes életet le tud élni. Arthur, mi a távlata ennek az egész témakörnek. Ebbe az irányba megyünk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazások, azok önmagukat fogják fejleszteni a jövőben. Ez egy jó példa arra, hogy nem csak, hogy önmagát tudja fejleszteni, hanem egy bizonyos helyzetben észreveszi azt, hogy nyersanyagokra van szüksége, észreveszi azt, hogy fejlesztenie kell, észreveszi azt, hogy, hogy tud túlélni helyzeteket, és mindezt emberi módon teszi, tehát leszimulálja azt, hogy az emberek ebben hogyan viselkednének, és helyettesíteni tudja ott az emberi viselkedést. Tehát az a futása, hogy egy ilyen rendszerben bármit le tudunk szimulálni, mondjuk tekintsünk egy mars kolóniát, például, mielőtt oda megyünk lakni, azelőtt megnézzük, hogy egy ilyen környezetben hogy teljesítene az ember, mit csinálna, le tudunk szimulálni akár száz évet, kétszáz évet egy ilyen környezetben. Tehát ez itt, itt mutat túl a játékon. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Nagyon eltelt az időnk, úgyhogy itt van velünk azért még Kovács Tücsi Mihály a vonalban, ugye Tücsi itt vagy? Igen, igen, itt vagyok. Úgyhogy szerintem ebbe a maradék kis kettő percben először hallgassuk meg Viktornak a reagálását az előbbi témára. Ó, csak nagyon gyorsan annyit mondtam volna, hogy a Minecraft az híres arról, hogy mennyi oktatással kapcsolatos, ilyen side Híram. project, meg spin-off épült rá. Erről én még cikket is írtam, még a Rakétába is írtam erről cikket, hogy nagyon-nagyon klassz dolgok, és hogy például, például dél használják a, a teljesen hivatalos oktatásban a Minecraft-et. Tehát ez, uh -huh. egy, ez egy kitűnő, elképesztően jó valóságszimuláció, teljesen és egyetértek azzal, amit Artur mondott, csak ennyi. Jó, és akkor Tücsire rátérve, én azt mondom, hogy jövő héten beszéljük meg részleteiben a témádat, de egyfajta előzetest mondjál nekünk arról, hogy miről fogsz már Igen, mindenki ismeri már a különböző uh, csellencseket, ami volt annak idején. Kihívások, Igen, kihívások, aztán volt Instagram challenge, most már ugye már legújabban TikTok csellencsek vannak, amivel lehet egészen épes születeket csinálni, de lehet teljesen... SMN dolgokat és egymásnak, hívásnak feladni, viszont ami a, nagyobb, a legnagyobb probléma, hogy akár olyan kihívást is lehet adni, amivel, hogyha nem gondol bele az ember, annak kö nagyon könnyen rendőrségi ügy lehet a vége. Most a jövő héten akkor pont egy olyan témáról fogok beszélni, amikor olyan challenge alakult ki, amikor nem gondoltak bele az emberek, és hát ennek bizony rendőrségi ügy, bírósági ügy, és akár halál is lehetett a vége, mert sajnos arra is volt példa. És mindennek köze van a mesterséges intelligenciához is? Nem, nem, ez, ez sajnos csak a szimpla emberi hülyeséghez van köze. Jaj, de úgy, jó. Amíg, a, amíg annak idején a, régi, a régen a 15 perces hírnévér ment a... A harc most ez sajnos leredogálódott 15 másodpercre, és ami az igazán nagy probléma, hogy amíg a 15 perces hírnévér az elég komolyan meg kellett küzdeni, hogy bekerülhessen az ember a televízióba. Most már a szociális közösségi médiában gyakorlatilag bárki bármilyen hülyeséget megcsinál, megkapja azt a 15 másodperces ismertséget, kaphat több száz, több ezer lájkot, csak aztán, hogyha a rendőrség kopogtat másnap az ajtón, és ő próbálja magyarázni, hogy ja, hát kérem szépen, ez csak egy challenge volt, én nem gondoltam, hogy ez bűncselekmény, akkor ez már sokkal kínosabbá tud válni. Mondok én neked halálesetet, egy virtuálisat, az amerikai légierőnek az egyik tesztpilotája, a drón tesztpilotája, egy AI vezérelt drónnal, saját magát sikeresen kinyírta, az AI ellene fordult, Friendly Fire áldozata lett, ilyet csinált még az AI. Eddig tartott a mai posztmodem, köszönöm a részvétel dr. Baracsi Katalinnak, dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Csücsi Mihálynak, és a hangmestereinknek a Budapesti stúdióban Lavati Győzőnek, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva, viszontlátásra a Youtube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy Árpádot hallották. Postmodern!